і повідомити Дезмонду, що маємо її принципову згоду. А вже те, що я називав «про що кіно», будемо обговорювати всі разом в процесі. Але в жодному разі не тиснучи на неї. Близько 9-ї вона почала збиратися додому. Я викликав таксі. Мить незручності виникла, коли Марина залишилася допомогти мені прибрати зі столу. У передпокої ми у чотири ока дивилися, як Ліза надягає курточку. У Марини в руці вже був рушник для прибирання. Ці хвилини у передпокої здалися мені страшенно незручними, якимись псевдородинними і накрили мене хвилею неправедності й сорому. Адже все було не так. Ніби відчувши мій стан, Марина швидко розпрощалася і зникла в кухні. А я пішов провести Лізу до таксі, яке вже чекало внизу. У ліфті я діловим тоном перепитав, коли б ми могли почати московий штурм майбутньої стрічки. Чи має вона ідеї? Вона сказала, звісно. А вже сідаючи в таксі, обернулася і промовила. «Все в порядку, Денисе. Не комплексуй. Ти нікому нічого не винен. Життя є життя. А ця жінка, Марина, надзвичайна. Шкода, що ти цього не помічаєш. Я, Я не знав, що відповісти. Невизначено кивнув, зачинив дверцята, посидів у дворі, спостерігаючи за вікнами. Коли повернувся, Марина вже стояла на порозі, взуваючись. Марина – розумниця, була поруч, коли треба, і вчасно зникала. Більше того, стоячи біля ліфта, вона сказала майже те саме. Все в порядку. Вона чудова. Не комплексуй. Я ледь не розраготався. Здавалося, світ складається з суцільної жіночої змови, суті якої я ніяк не міг збагнути. Нью-Йорк, 2013 рік Отже, Бандо. я дізнався таке. «Цей ваш Джошуа Маклейн досить оригінальний типчик. Він етнограф і спец по народному мистецтву східних слов'ян. Може, корені його звідти за це не поручусь?» «А адреса?» «Що? Ти дізнався, де він мешкає?» Ми з Єлизаветою з Надією тупилися у Дезмонда. «Ну, звідки я це можу знати?» Знизав плечима той і реквно додав, навіщо вам це потрібно? Здається, у нас зовсім інші справи. Так, у нас були зовсім інші справи. Вчора, коли ми повернулися з Берлінгтону, на фестивалі Трайбека відбувся показ німої крові нашого фільму. І тепер, зібравшись у квартирі Деза в Мілтауні в центрі Манхеттена, ми відходили від вчорашнього хвилювання – майже стресу, котрий щедро втопили в неймовірній кількості пива, випитого у численних пабах Бронкса. Перші кілька годин після перегляду Єлизавета перебувала у повній прострації і час від часу тихо стогнала на задньому сидінні шикарного авто, котре ми винайняли на всю ніч, щоб добряче остудити на нічних вулицях наші запалені мізки. «Все не так. Все треба було робити не так. Все гівно», – мов закляття весь час повторювала вона. «Ну, хочеш, я потелефоную Боббі?» Мол, у вісні відгукувався Дез на кожний такий стогін. «А хто такий Боббі?» В десяте чи в соте мляво цікавився я. І в десяте чи в соте отримував відповідь. Деніро, співзасновник фестивалю, він скаже всю правду». І поривався до свого мобільного, котрий я вихоплював з його тримтячих рук». А потім все починалося знову. Все не так. Все гівно. Я потелефоную Бобі. Хто такий Бобі? Деніро. Тепер вранці, переживши вчорашній стрес від церемонії нагородження, ми сиділи на п'ятдесятому поверсі дезмондового хмарочоса виснажені і принишклі. Спостерігали, як внизу тече і здиблюється вогняна панорама вечірнього Манхеттину, і з жували якісь гидотні яблучні чіпси. Дезмонд гортав газету, зачитуючи вечірній фестивальний огляд, в якому було сказано, що режисер «Ні мої крові» перевернула уяву глядачів незвичними прийомами монтажу і здивувала тривимірністю кінематографічного письма без застосувань програмних технологій. І задоволено поплескував себе по коліні. «Припини, дез!» – попросив я, красномовно указуючи на Єлизавету, котра сиділа на широкому балконі, закутавшись по семісінькій ніс у плед і здригалася на кожну подібну цитату. Але мовчала. Може сходити по їжу, ображено запропонував Дезмонд. Це на першому поверсі. Найкраще, що ти можеш зробити, старий кивнув я. Дезмонд підвівся: піца, суші, гамбургери І можна без хліба посміхнувся я. Виходячи з балкону, він все ж таки не втримався, обернувся і виголосив, звертаючись до Єлизавети. Можете мене проклясти, але я скажу. Ця божевільна, котра нині гризе себе, мов вовк, у залізній пасті, найкраще, що могло статися на цьому грьобаному збіговиську. А напади самокритики треба лікувати горілкою. Ліза нахилилась. Скинула з ноги капцю і жбурнула в нього. «Отже, горілка!» впевнено кивнув Дезмонт і зник за дверима. Ми лишилися в сірому мареві неба самі. З-під пледа